і ваше відомство поплатиться за цю секретну діяльність. Я посмоктав сигару. Запитання, які секретні експерименти проводить Крижинський в лабораторії школи кібецької медицини? Таксист похитав головою. На його обличчі дедалі виразніше проступав жах. Люди добрі. Я ще ніколи не бачив, аби чоловік так боявся. «Державна таємниця? Я... Я не можу, зрозумійте!» Зірвався він на крик. «Ви граєтесь з вогнем! Не чіпайте цієї справи! Її контролює Москва, і навіть Генштаб вас не прикриє!» од. я махнув рукою. Барабаш узяв його своєю лапою за шию і легенько стиснув. «Слухай уважно!» Сказав я, коли він замовк, не начебто захлинувшись. Запитання ставимо ми. І в нас немає часу церемонитися з вашою особою. Нам потрібно, щоб ви говорили, і ви будете говорити, хай там, хай там навіть небо впаде на землю. Я помовчав, розглядаючи його грубе лице з вульгарним виразом. Як і усіх людей його фаху, ви знаєте, що є різні способи. Якби ми хотіли вдатися саме до них, то використали б передусім отакий. Я підвівся і наблизив запалений кінець цигари до його щоки. Мурат застережливо стосунув мене під ребра. Словом, сказав я, невдоволено озираючись на нього, словом способів досить, але одверто кажучи, я знову сів у хотель. Вживати їх просто нераціонально. Розумні люди завжди домовляться, не кажучи вже про те, що після цієї бесіди стане легшим порозуміння між нашими організаціями. Запитання. Школа тібетської медицини в системі вашого відомства? Конспіративна квартира. Таксист говорив через силу, і слова лізли з нього якісь з м'ясорубки. Явка, філія, що завгодно одним словом. Експерименти. Він мовчав, звісивши голову. Експерименти. гаркнув я щасливий. Обробка спецпрепаратами, прошепотів чолов'яга. Плюс гіпнотичні сеанси. Технологія мені невідома, а з ними ще щось роблять в лабораторії. Я оперативник, не більш. Через 15 днів, а то і раніше, залежить від нервової системи. Людина перетворюється в ляльку, автомат, котрий. Він замовк, тоді знову почав говорити, і слова в'язли в нього на зубах. Зробить усе, на що буде запрограмований. Різні операції. «Зомбі!» – сказав я, стиснувши сигару зубами. «Зомбі!» Дата операції «Союз» рактом озвався Мурату перше, відколи тривав допит. Таксист здригнувся, і лице його сполотніло. «Дата?» Чолов'яга мовчав. Голова його звісилася на груди і погойдувалася з боку на бік. Мурак підвівся і, нависаючи над ним, наче брила, взяв його за підборіддя. «Завтра!» – прошепотів таксист і облизав присохлі губи. «Завтра коло стадіону о 16.00». Збрехав чортів пес. «Хто зна?» – буркнув Мурат, опускаючи бінокля, і замислено потер принісся. «Хто зна?» Я стинув плечима і одвернувся. Ми стояли на горішніх трибунах стадіону. З висоти цієї велетенської чаші, як на долоні, видно було майдан, котрий нагадував розстривожене муравлисько. Врешті могли відмінити, сказав я.